-a, a lăsat o scrisoare a cărei lectură merită atenție. Iată textul. Cea mai mare suferință a mea, născut, crescut, trăitor în Mai Mare, locuiam cu chirie în orașul meu natal. N-am mai putut. Aveam venit -o de până la 1000 de lei lunar, plăteam 140 euro chirie plus între 550 și 950 întreținere. Socotiți! În fiecare lună împrumutam de la prieteni. În 5 iulie aveam 13.700 de lei datorii. Ce să fim făcut? Aveam o rezervă, am vândut-o, am plătit datoriile și am lăsat fetei ceva, bani, să mă îngroape. Ea, fata, cu gașca ei, are un apartament pe Republicii, altul decât domiciliul stabil, care e ținut pentru întâmplătoare escapade. Mai importante decât o viață. Eu pierd, pentru că nu am cum plăti chiria și întreținerea ei, și ei se distrează, precum cei doi-trei prieteni care țin spații locative pentru orice sexuale. Nu-i așa, vio, care sunt mult mai importante decât o viață. Am apelat pentru locuință la primărie. Discuția a început în 2012. Am oficializat-o în 31. 2013 cu cererea numărul 400, 4175, la care am revenit cu cererile numărul 30773 din 29.10.2014, 28343 din 20.10.2015 și 17199 din 24 a 2016. De regulă, aceste cereri le făcea sfătuit de domnul primar Cătălin Kerekes, care știa să mă folosească urmițindu-mi locuință. E foarte important să se știe că am scris texte publicate în ziare semnate de el fără să fie plătit. Nu am primit niciun ban de la prima, nici de la echipa lui. Din potrivă, chiar cred că Ana Maria Șovan, soțul ei, a avut o tentativă de suicid întrebați la spital. Și Cristian Șpan, tocmai la TV și la ziar, stat de plată fictive cu semnături falsificate. De ce nu am spus? Pentru că nu am știut. Televiziunea era viața mea. Am fugit din spital să-mi fac emisiunea. Nu m-a interesat ce fac escrocii. Am aflat săptămâna trecută de la un operator care a lucrat cu la ei. În 25 aprilie am fost internat la Cluj. Mier, cu 27 aprilie, eram singurul băimăriar la curtea de apel Cluj să susțin pe Cătălâi să văd ce va fi cu el. Întrebați! Țolaș, Georgiana, secretara, Petric, eu le-am spus primilor doi că primarul a fost arestat. Am sunat și pe doamna Cherecheș, dar, evident, nu mi-a răspuns. Ce sens mai avea? Nu s-a coborât nici măcar la. am adresat un mulțumesc după articolul din Grai, octombrie 2015, la împlinirea vârstă de 60 de ani, scris de mine la rugămintea lui Cătălină. Doamna Ica, un mulțumesc spus, sincer, sincer, când trebuie, înseamnă mult, cât o viață. Cred că sunteți foarte vinovată și pentru situația lui Cătălin. Trupa, de la Carpat, m-a curit îndelung pentru testele scrise de mine în amintirea lui Dorel Cherecheș. M-am luptat din greu. Am explicat că l-am prețuit enorm pe Dorel. Este însă momentul să recunosc că testele mi erau cerute de Cătălin. Am mai scris teste solicitate de Cătălin și semnate de el prin ziare, cu feluri de prilejuri pentru zile aniversare, evenimente, pentru personalități, pentru IPS justițian, multe pentru Justin. punctă-punte. Despre locuința am vorbit degeaba cu doamna viceprimar Noemi Vida. I-am un dosar cu sara mea financiară. Sper să nu-l fie aruncat la gunoi. Evident, am remarcat falsitatea dânsei. Și nu am văzut nicio clipă că mă va sprijini. Durerea cea mai mare este că Ludeșer mi-a permis și m-a lu lucrat pe la spate. Și eu îl ridicam în slăvi. Aba mai ieri, abea mai ieri am înțeles cât poate fi periculos acest profitor. Subpăpăpălirea lor în oraș sunt multe. După plecarea sportivilor și sportivilor, și mai multe. Locuințe goale care atrag mari cheltuieli, de băi, suportate de băi marieni, care plătesc șapa din piscina, care plătesc șapa din piscina chelului ex, puncte puncte. Eu nu pot primi o locuință cu chilile la stat, dar țiganul li se pot da locuri spre totală distrugere. Melodiei, gară, rece, balmeda, luminișului, pavilioanele administrative, FENIX, etc., gratuit. Vă vă spune că am primit o gaseonere în urmă cu vreo 20 de ani. Așa e, am dat-o, am locuit la o doamnă, nu s-a mai putut, am rămas pe drumul, chiriaj, acum, gata. Sunt sigur că dacă nu se petrecea clima, de ce bar m-ar fi ajutat. Eram foarte negășit, putea să o facă, dar... Aveam mult prea multe pe cap. Apartamentul pe care mi l-a promis în 19 aprilie era gol de peste 4 ani. Ați remarcat că am scris Justin, nu altfel, da. Este cel mai mare huligan și badil de toți arhierii din istoria omenirii. Un călugăriar care reușește performanța intelectuală de a absorbi seminarul la de vârstă de 29 de ani. Pentru teza de doctorat trebuie să mulțumească vieților monari, care au trăit din răsputere, poate vă spune ei La prezentarea tezei era varsă, noroc cu terii adălean. Iustina ca e capabil de orice. Iată un exemplu de crasă nesimțire. La aniversarea episcopiei, el a condus tot, a emis diplome și l-a semnat strigător la cer. Când s-a pe episcopia, el nu era. O diplomă este semnată de șeful instituției, nici de cum de ajung. L-a ignorat total pe binefăcătorul său, IPS Iustian, Iustinian. Justin, un, un escroc ordinar, un prefăcut, care nu a răspuns în fața legii pentru accidentul de circulație. De ce? Mi-a povestit un călugăr că Iustin a avut o relație cu o femeie care a vrut să-și ia viața la presiune minile lui. Femeia a rămas mutilată, Iustin îi dă lunar bani, cum îi dă și pseudo gazetarului care are poze cu Iustin fără barbă, în slip, pelitorat cu o bombonică de lăpuș și ar mai fi de zis multe. De ce nu am spus? Pentru că mi-a cerut Sfântul în viață să tacă e un respect cu nemăginită dragoste ierarhul adică pe arhiepiscop Arhie, Justinia. Justinian și tac Justină da sunt feș da sub și tac Justină da sub feș îți e o legătură de chei al mare al clerului este popa Ionică pop, biserică de la teatru. Ăștia doi au comis asupra o cruntă ilegalitate. M-au rugat să nu participe la examenul de capacitate preoțească, deși lui Ionică IPS Iustian i-a spus să mă înscrie, insistând să pricep cam nota 10 din oficiu. M-au lucrat, deși aveam tot dreptul și toate calitățile, licență și masterat, în teologie, etc. Au doi, nu respiră cât mint. Au suținut chiar și în fața IPS-ului Iustinian că sunt divoțat. Le-am arătat certificatul de deces a unicei mele soții, Lucia, verificați, și-au dat -o din colț în colț, cum că ei așa au crezut. Nu poți să minți în halul acesta? Justine, jură, cu mâna pe că nu e așa. Știu că poți, tu nu ai niciun Dumnezeu. Dar ține bine minte, te va ajunge și te va atinge puterea și dreptatea sea. Știm că portul, ochelară, nu e la tine numai un mor. E și un cod, în funcție de muierile prezente la slujbă. Iustine, de ce o femeie conduce clopornița de la catedale? De ce Nifon execută toate poruncile ei? De ce Nifon merge la toate spectacolele ei? Pentru marile calități exersate la rândul la Viena? Eu nu am fost niciodată cu delegația Mare Mureșului la Viena, doar pe din cauza acestei toape școlită la Academia Ilegală a Cântăreței lui Vadin. Depun pe masa lui Daniel, că și așa îl traduce sistematic, în senele și retrageți fariseurile, iați iuliciile și nifomii Păpați bănișorii tăi fără număr. Dragă Cătălină, află că pervesul fățanic Iustin, căruia i-am dat sume fabuloase, a refuzat să scrie o recomandată pozitivă despre tine către justiție. Popa Ionica a făcut-o. Recunosc, eu am scris-o. Aducele mai ales mulțumiri prietenilor toadeși, Șuștic, Grigore Fechete, Ioan Țunțău, Teodor Adelian, Ioan Mătieș, Tavi Cioltea, Tibi De Marcec, Grigoriță Revnic, Emil Blaga, Cristi Bizău, Ion Pop Rapidu, Gabi Adusădan, Dăcălacilor colegi de la Barițu, Avram Henri Henry Aurel Vlaicu, Eminescu, Șinca, foșilor colegi la Cluj, amicilor și colegilor din presă despre care nu zic nimic. Pungaj, penal, șantajiști, inculți, dopi, tocani, agramați și peltici au emisiuni. Multe. Eu niciuna. În ultimul sondaj mi-a zis domnul Zetea că l-a văzut era în primul în top. De aceea, dar eu rămân cel care a donat peste 150 cărucioară pentru handicapați, bani, medicamente, alimente, materiale de construcții, haine, încălțăminte, etc. Și nu am făcut nicio misiune de scandal, precum, de exemplu, Romeo, acela cu accesunea chiloziveră în TVR, care și-a mărut amantra într-o sinegură la, într la SPC. Respectoase mulțumiri, profesor Mariana Pop. Leod Protopop Romano-Catolic, Ioan Laurențiu Roman, Profesor Universitat Gheorghe, Gheorghe coordonatorul coordonatorul Doctoratului meu în Filologie, Doamne Gabriele Hofe, Profesor Vasile Grațian, Profesor Grațian Pop, Profesor Cristian Cuibergen și Altora, mulți pe care îi protegești netrecându-le numele. Aș vrea să cred, îmi place să cred că plec lăsând o bună amintire. N-am făcut niciodată rău cu bună știință. Dacă am plăcinuit cumva o neplăcere, îi asigur că a fost total neintenționat și n-o să mă ierte. Tot ce am scris este verificabil și adevărat. Îi pe toți și cer tuturor iertare. Rămas bun. Mereu a dumneavoastră te avea în butuză. am la leacuri multe, multe, multe. anunțați pe Ioana. La...